Bai, eunon, zenbait aldak eta bai somatzen hasi litzeke, nahiz e, gauzailakina den, e, eta hausapez alkate aldaketa gertatu berri xamarra den eta antolamendua beste e, programari doakioen zeina undi batean lehen agotik e, zegoen e, prestatua. Alkate berriak berak, e, eskuindarren e, koalizio Navarra-Sumako Enrique Maiak berak espresukia itortu du, Estela bere bustoko beste programa, baina egina e, aurkitu duela eta beaz heldu e, urtean da hortik aitzxina etoriko direla bere gustoko aldaketak. Zerta zabiote den horta ba, zerrez disimulatu eta herri San Ferminak kalegia gora iruña e, zen hartua duen e, plataformatik eta antolaturikoak azken urteotan hor alde zarrian bai erreko lehten plazata. Bueno, takonega aldean ematen duten, baina uzun zarreko e, zenbait plazata nahiten den bestagune hori bertatik endu neko lukela, zer dela eta zer gati ba, izan baitira hor zenbait egeja, hor babaita mohen komentu bat eta keju dira. Mohek ke gau ez eta hor berbenen horza e, eta zalaparta ondi egia izaten e, delako. Bueno, hoi somatuko da, e, baina elduden urtetik hasita. Baina beste zenbait puntutan ere, mandezagun, eta beste programaren itzaurrekoan, eta hau uh, alkateak alako mesu guntlimentuzko e, bat e, zabaltzen baitu hor, eta hor antzen da zenbait aldaketa izk edan. E, zenbait taldek esalatu dute, Horralako izkera eskluyente da itsuli dela alkatia, enbese emakumeak eta gutxi etsiz eta basteru zitak. Iruia kurtalla erabakia baitu hor berdintasunaren arauetan eta hor zenbait irizpide, baina ohien aurka agertu da eta emakumeak invisibilizatu ikuszegin aipatu garri utzi dituelakoan e, alkateak horretan. Berdintasunen harruan eta geobestean, eta oengo, bezperako eta txupinazoren unean zer gertaliteken hor, bereku berriak, e, Enrique Maia alkatiak agindutakoak, ez dutela udal zainek plazan oial haundirik sartzen utziko. Eta asiron alkate ezandakoak, hor gogorara du bere agintalian, hor kezka izan du dela, hor ez mm, gertaera edo egoera emakumeren gutxiesleak izan litzeskenak oiek e, izan du direla euren e, lana, oiek e, galeraztia. Tabin bariz, alkate berriak ikurrina galeraztia duela helburu, behaz hor bai, antzuman aldaketa. Beaz, batzu batzu bai, aldaketa batzuk somatzen e, asian dira iruneko urtengo sanferminez. Eta intzun dugu ere, or beste elgarretaratze bat ere izain dela txupinazua intzin, or ameketan kurinaren alde edo edo eskola irudia eta presentziaren aldeko elgarretaratzea? Bai, bueno, hoi udalprazatik gertu, ala ditu dugu betide eta oso os, haintzata hartzekoa Beti ugari izaten baldin bada, poliziaren e, presentzia aurtena are aldiago izanen dela. Kolore guztietako poliziak, e, urdinak, udalarenak, e, dota gorriak, e, foralak, e, nacional-espainiarrak eta guardi zibilak, eta hoiek askiez eta e, frantziko zenbait jendarme e, eta italiakoak eta amerikarrak ere gombidatua dozkatea, Eundaka milaka polizia izanen direnak hemen desordena publikorik gerta ez din, eta hemen bestetan, eta deskontrola gehiagizkoa izan ez din. Eta hor zarantzadik eta zue izan, haizu zen, iruneko udal plaza inguru horretan e, polizia faltarik ez dela izanen, un baina berexiki hor koreke edo txupinazoaren e, unde hasi baino ordu bete lehenago inguru horretan beraz ikusiko plaza da iristerik eba ote duten e, ikurriña bandera eman ekoluk itenak